Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Eselamu alaikum shikues të ndëruar është kjoaj martën brëma që në takon së bashku për të marrë përgjigjën nga pythje të shumëta që në e keni shkryar ju në adresën ton elektronike pyetje që sejvizkës.com. Këto pyetje do t'i trajtojmë me tëftuarin ton në studië hojgjën Alaudina Bazi. Hojgjë, selamu alaikum, mirë së erdhët. Aleikum, selamu, mirë sërgjëj. Pyet Burhani, thotë selamu alaikum, hojgjën dëruart, përshëndes pyetje nështë kjo. Alejot të dëgjojmë kuran të shtërirë dhe me zë, pra me zë gjumi, a kanë do një mëkatë këtu? Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammedu ala alihi washabbihi ecma'in Allahun el-ersul ala idroim i çojm selavat dhe selame pe pejgamberit te tij muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes te tij shokve dhe te gjith besimtarve musliman qe pasojn rrugen te tij deri ne diten e, e gjykimit ne lidhje me leximin e kuranit shtrir themi se ne perqjesi dihet se jon disa norma adabe gjat leximit te kuranit kur dëshirojmë ta bëjmë do thot atlexim si adhurim në kuptimin që është e kërkuar apo nëse lexojmë nga Kur'ani që të kem abdes pastaj të jem sipas mendimit të disa ulemave që nëse dojmë me bë atë në formën sa më të mirë që të jim të kthyer ka kibla e kështu mirë me radh disa disa rregulla mirë po edhe nëse ndodh në disa rrethana që të lejojmë të shtrirë apo e, të lshoim në në kompjuter apo në në radio Kur'anin dhe të shtrihem dhe ta dëgjojmë atë në, në këtë formë nuk ka gjë të keqe për arsye se e, Allahu xhalla wala në Kur'anin famlar thot e, kur flet për cilësitë e, e besimtarëve thot ladine yedkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ata të cilët e përkujtojnë Zotin e tyre duke qëndrë në këmb, duke qëndrë të ulur dhe duke qëndrë të shtrirë Pra, nga këy ajet nën kuptojm apo formë përkujtimit të Zotit Madhreshëm i Dhikrit është leximi i Kur'anit dhe e, ajo mund të bëhet edhe në kambë, edhe ulur, edhe i shtrirë. Dhe në formë direkte në këtë mund të mbështetemi edhe nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç vërtetohet në hadithe të sakta, Aisha-ja, gruaja e pejgamberit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të, tregon se me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë i shtrim në gjoksin e Aishës edhe ka lezu Kur'anin në atë formë duke qenë Aisha me menstruacione. Dhe nga kjo praktik kuptojmë se nuk ka gjë të keqe. Edhe nëse ndodh ndazën xhumit duke duke dëgjuar Kur'anin, nuk ka gjë të keqe dhe kjo nuk nënkupton në, në, në asnjë formë shpërfillje e fjalës së Allahut të Madhresh. Zoti e di më së miri. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Një shikues sot gjatë holumtimit në internet kam gjetë një faqe në të cilën përmendet hadithi për imam Mehdiun. Linku i faqës është discoveringislam.org Qëka mendoni për këtë faqës dhe për hadithi që transmiton aty si transmituos përmendet i bën hajgjr el hajthami pastaj nuajm i bën hamad et të tjerë. Allah ishë problemet me të një. Në lidhje me hadithet cilat përcilën rrëth ardhja se imam Mehdiut dhe kjo është njën nga shenjat e kiametit e e themi se vërtet kjo kjo ngjarje apo kjo ndolli e cila e cila do do do të ndodh më uh, afër uh, ditës gjykimit afër ditës së kiametit është një nga uh, gjërat për të cilat uh, njerëzit në fakt edhe muslimanët ne të ka ka shumë devijime dhe madje edhe në të mund të themi që kemi edhe dy ekstreme në mesin e muslimanëve. Njëri ekstrem që ndoshta e refuzon tërësisht i refuzojnë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të cilat vërtetojnë ardhen e Imam Mahdijut dhe forma e, e mohimit të këtyre haditheve është një metodologji që nuk është në përputhje me shkencën e hadithit, por në fakt ato i mohojn duke u nisur nga disa parime logjike dhe nga ato se sa e Me menjëherë ajo çfar çfar përcillet nga hadithet e pejgamber sa selam nuk i nuk i undështrojn ato hadithe në në bazë të shkencës së hadithit se cilat arrin shkallën e vërtetësisë edhe cilat jo, por në fakt i refuzojm në formë të komplet të thotë të tërsishme, gjithçë që është e papranuar dhe kjo nuk nuk ka kurfar bazë dhe çasja nuk është studiosoze në asnjë formë. Edhe grupi tjetër apo ekstremi tjetër i, i njerëzve muslimanëve është që kur fillojnë të flasin rreth ardhjes së ardhjes së Imam Mehdiut, vrem që ka do të thotë devijime dhe tejkalime, madje kemi edhe edhe njerëz që sot në kohën bashkëore që dalin ne për internet apo ne për, për vende të ndryshme që pretendojnë me vetveten e tyre se janë Mehdiu dhe kështu i mashtrojnë njerëzit. Pra fatkeqësisht çështja e Imam Mehdiut është një nga gjërat që më shumë të janë mashtruar njerëzit edhe në historinë dhe në të kaluarën e dhe kemi libra të cilat janë shkruar në lidhje me ardhmjen e Imam Mehdijut dhe hadithe të cilat vërtetojnë ato dhe e, kemi disa libra që edhe historikisht tregojnë se sa e, si ka qenë devijimi njerëzve në lidhje me me me Imam Mehdiun në përgjithësi, prandaj pa u futur në, në elaborimin e atyre haditheve të cilat janë përmendur, do të do të ishte më e drejtë ta informoj kët shikues se në gjuhën shqipe kemi disa libra përkthyera në lidhje me shenjat e Kiametit në përgjithësi e 100 fletat edhe për për ardhmën e Imam Mahdijut dhe prioriteti i këtyre librave është fakti se janë libra qi kufizohen në hadithe të sakta dhe kufizohen në ato që është e vërtetuar duke lënë anë dy ekstremë të cilat i përmenda. Dhe këtu po i përmendi dy libra të njohur. Libri i parë është një, një libër që e ka shkruar xhoxha i i njohur, do thot Osman Abazi, mm -hmm. dhe e ka titullin Shenjat e Kiametit. Është një libër që është përhapur mjaft te lexuesi shqiptar dhe aty mund të lexoj secili në lidhje me hadithe të cilat vërtetojnë ardhjën e e Imam Mahdijut. Dhe është një libër tjetër që është përkthyrë që dy vite më sa më sa diun dhe është një libër që në fakt është temë e, e magjistraturës të shkruar nga Yusuf Al-Wabel dhe është libra e, libri është quhet shenjat e Kiametit, nduket kështu në këtë formë, edhe është një libër mjaft i i i trashë dhe mm -hmm. aty flitet edhe për për ardhjën e Imam Mehdijut. Prandaj këto dy libra mjaftojnë për një lexues shqiptar musliman i cili si dëshiron të ketë disa njohuri në lidhje me Imam Mehdijun, t'i lexojë këto dy libra dhe të mjaftohet atë dhe mos të mundohet të hulumtoj shumë në këtë çështje, për faktin se është vështirë eh posaçjes nëse janë literatura të përkthyera në formë do të thotë pa kontrolluar apo literatura që shpërndahet në gjuhën angleze e kështu me radhë mund të ketë do të thotë hadithe që janë nuk arrin shkallën e vërtetësisë apo komente të disa njerëzve që ua bëjnë atyre haditheve që në fakt nuk përputhen me realitetin edhe vërtetësinë e atyre gjërave që aludojnë ato hadithe Zoti i mëshmirë. Po. Kalojmë tani tek pyetja e Kenan Hotit na përqzon për recrimin për e, e emisioneve dhe thot çështja është kjo. Disa mendime po çarkollojnë kohët e fundit në shoqërin tonë islame po flas për Kosovë që në për çdo çështje fetare duhet të konsultohemi me dietarë drejt për së drejti ose përmes librave të tyre. Kështu si rryehoi nevoja për hoxhallarë të shtekaluar, sepse dëgjimi i dietarëve është më mundsuar leximi i librave të tyre gjithashtu është i mundur përmes përkthimit të librave të tyre dhe sepse hoqallarët po japin përgjigje jo në pajtim me dietarët, kështu ka shkruar Kenani një koment hoje. Kjo pyetje apo të them do thot kërkim sqarimi që bëhet nga ky shikues, në fakt po nis nat nga fundi ku uh, po thuhat se uh, është tejkaluar koha mm. e hoqallarve, uh, kjo është domos një vezvese edhe një çytje që uh, uh, njerëzit ka mundësi ndoshta edhe pa veriën e tyre të fusin në, në masën e gjerë tek muslimanët e e rëndomtë që ata ta largojnë ta largojnë thotë hoxhën nga nga xhamati i thjesht apo të themë më mirë që xhamati i thjesht të të largohohet nga hoxha dhe të kufizohet në, në disa forma apo mënyra tjera me të cilat ka mundsi njeriu ta shtojë diturinë e tij, sikur që i mund të jetë leximi i librave apo tash në kohën bashkëkohore interneti e këtu me radh. Sidoqoftë neve duhet ta dimë se ë nuk ka dyshim se leximi i librave, mësimi i mësimeve nga librat apo kërkimi i di turist nga librat nuk është nuk është një gjë që duhet shpërfillet në asnjë formë është një metodë që është aplikuar tek tek muslimanët që në fillim por ajo devijimi ku qëndra në faktin kër njëri u kufizot vetëm në Libra dhe a, a, len anash dhe thot, a, a, qasjen apo komunikimin me hoxalarët të cilet a, nuk ka dyshim shpjegimit e tyre më bështetën në Libra cilet a i lezon. Pra ndaj edhe është një thënjë të kërrapt se men kane shejkhuhu el kitabu, kane el khata u aktaru minasawab që këtë frazë e, kët, e, fraz e thajnë e, e shkruajnë vazhdimisht dietarë në për ato libra ku e, e, shpjegojnë rreth metodologjisë kërkimit të diturisë për një kërkues dije që kuptimi i fjalës thuhet se ai ai njerëz që e bën host vetën librën do thot librin do thot duke mm -hmm. u u uh, u u korcu i do thot nga karkimi i dituris jasht librit pra nga hojallaret atëre ky njeri gabimet e këtij njeriu do të jen shumë më më të, të shumta se sa se sa saktësitë e tij prandaj Kjo fjalë apo kjo frazë në vetë vete është shumë do me thënëse, dhe në historinë islame vërtetohet se kufizimi i në libra, gjatë kërkimit të dies, e len njeriun do thotë shumë të mangët, për arsuje se është shumë e qartë se njeriun gjatë ledzimit të librit i kupton gjirat, por është shumë normalë që disa gjirat t'i kuptoj në një form të caktuar, dhe shpesherë ndohë që ajo form tjetë edhe gabuar. Uhum. për arsuje se njëri ju nga njëherë ledzonë një, ledzon një frazë, apo të them më qartë edhe mund të ledzonë një pjesë të ajetit, apo një ajet në tërsi, dhe të kuptoj diqka tjetër se, se qëfar është do me thanja e ajetit. Pra ndaj, këtu shihet nevoja e, e kërkuësit e dijes që të këshilohet edhe të kërkoj komentin e djetarve në lidhje me atë thanja, apo edhe me atë ajet kuranorë në përgjësi. Pra ndaj, Kjo çështje nuk nuk duhet me qenë në në në metodologjinë e muslimanit në asnjë formë, edhe ajo çfarë supozohet se ka kalu koha e xhoxhallarëve, ajo është vetëm një pretendim i cili e, nëse pasohet, e, nuk ka dyshim se do të do të na shpie në dështim edhe në perceptim të gjërave në formë të gabuar. Kurse ndonjë tjetër Ajo qëfar mund, e, do të pjesën tjetër të pyëtje se dituria mirët vetëm nga djetarët e jonë nga hoxalarët, unë nuk po, nuk po kuptoj se qëfar është qëlimin dërmjet dalimit të djetarit si djetar dhe hoxës. Për arsuje se hoxëa në vetë vete, pa varsishtë a ka qëfar nivelit të shkollimit ka, në vetë vete a i ka bartë një form të dijes, apo një sasi të dijes, mm -hmm. dhe njëri unë nga sesili hoxë përfiton në vetë vete aqë sa ka dituri aj. Pra ndaj, vlerësimi i kësaj që disa haqëllarë duhet të mësojmë për e tyre dhe disa të tjerë nuk duhet të mësojmë, është një lojtë diferencimi që e, prapë themë se është një form e cytjes të shëjtanit qi largohet muslimanin nga emira dhe dituria emir e mirë në fargjësi. Ë dua të them që Islami është një fe e thjeshtë. Nuk është të u thotë të, e, një fe e cila është tërësi e mendimeve logjike, filozofike, të cilat nuk mund kuptohen as në formë dhe përmir zbrëthy ato gjëra duhet vetëm dietartë emdhën ti bëjnë ato ekshuto me radh, jo asesi. Ne kemi raste kur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe njerëz me me me pak a yetet të cilat i kanë bajtur mend janë kthynë për shtëpitë e tyre në perfiset e tyre që kanë marë, dhe thot, për pe pegameri, sallallallisem, dituri, dhe thot, disa ajete, djetra ajete të, të Allahot të madrishum, me ato ajete jënë këthy në për familjet e tyre, në për fiset e tyre, në vendin e tyre, dhe i kanë mësu ata me atë një huri që qak, kanë. E dëmëzdo shma të kë muslimani është që atë dhije që e ka, të a komunikojt të tjerve, ashtu si shëtë edhe pegameri, sallallallisem, bëlligu anni vëllu aje, për cilë një nga unë qoft edhe një ajet, dhe thot një fjal të Allahot të madreshum e jo më shumë. Pra ndaj, këto diferencime jënë cytjen nga shejtane dhe neve duhet t'i largohemi këtyre gjirave, islami është një fej e qartë, është një efet që mësimet në të janë të sqaruar në formë të shumë të thjeshtë, jo me komplikime, jo me me me me fraza të pakuptueshme e kështu me radhë, por gjërat janë shumë të qarta dhe ato nëse mësohen në formë do të thotë të të rregullt, shka, domethënë në shkallëzuese, nëse mund ta quaj kështu, do të thotë hap pas hapi, atëra ato mund të kuptojnë shumë qartë dhe e, ajo mund të mirët edhe për njerëzve që ndoshta nuk janë të kualifikuar në formë të drejtë për drejtë do thotë nuk bartin me vete ë do thotë magistratur mm -hmm. apo doktoratur dhe nuk mnihen do thotë në mas që janë hojallar do thotë eminent umeti e kështu me radh ë mjafton do thotë nëse ata njerëz që kemi afër janë njerëz që kan e kanë fjalën ata holxallar që kemi afër janë njerëz që lexojnë librin e Allahut, lexojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë kry një një një shkollë adekuate për për për fenë për djali, që net përfitojnë prej tyre vargësisht prej diturive dhe njohurive që ata i bartin. Zoti e di më së miri. Po, një shikues me emrin Gonxë ka shkruar thotë është haram fotografimi njerëzve me fotokaparat digjital. Nëse bëjmë fotografi me vetë shtypje në pullës në fotoaparat, ku si rezultat është fotografia me njerëz, a është kjo një mënyre për njësimit me kryimin e kryesave? Kam lecuar që fotografimi është haram dhe se nuk bënd të bëjmë foto të njerëzë as të fëmive dhe të i ruajmë ato si kujtimi, por vetëm lejot fotografimi natyres gjërave që nuk kanë shpirt. Në lidhe me fotografimi në përgjësi, e, themi se në lidhe me fotografimi në për çart dihet se dallon fotografimi i cili bëhet me anë të aparatit dhe apo të kamerës dhe ai foto, fotografim që në fakt nuk është fotografim por është vizatim i cili bëhet me dorë. ë janë disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e, të cilat ne kuptojnë se e, Allahu xhala wala do t'i dënojë ata njerëz që të pikturojnë me një fjalë do thotë vizatojnë qenjet e gjalla e në ditën e gjykimit Allahu do t'u thot atyre njerëzve që kanë qenë piktorë dhe kanë pikturuar, kanë vizatuar qenjet e gjalla, njerëzit e gjallësat kështu në përgjysë, që do t'u thot Allahu xhalla wala atyre, ngjallni ashtu siç u wakeni dhan formën atyre. Prandaj nga këto hadithe janë edhe disa hadithe tjera në nën kupton se për besimtarin duhet i largohet pikturimit të gjërave për arsye se në një formë në nën kupton svedim që ti do të thotë ta ta ta vizatosh një fytyrë njeriu ashtu siç e ka kriju Allahu xhela uala dhe të mundosh domanon t'ja t'ja japësh formën identike me anë të dorës tënde, kjo është ajo çka çfarë është ndaluar. Kurse ajo çfarë bëjmë ne me aparat të, të dorës, e, ne nuk bëjmë kur farsfidimi. Në fakt aparati vetëm e e bën të thotë e kopjon atë form apo Adobe që që e ka njeriu e çet të thotë në në letër dhe nuk është një lloj tendence që të bëhet diçka të ngjajshme e ngjajshme me atë me atë si çfarë bëhet në anën e pikturës prandaj ky dallim na jep të kuptojmë se e, e, dispozita e vizatimit dallon nga dispozita e fotografimit apo edhe kamerës për arsyes se edhe kamera e bën të njëjtën gjë prandaj ky dallim edhe ata dietar bashkohor të sëllat e bëjnë dalimin dërmjet kësaj, kjo është do thotë mendimi me izgjedhur, dhe pa e zxatër më shumë, themi se, se fotografimet të, të sila bëhen me aparat, janë të lejuara dhe nuk i nënshtrohen denimit, ashtu se shëndodhë. Pra ndalesa si shën është dohë. për pikturimet. Ashtu pra. Më kujtojtë se për këtë gjë, Kemi dhënë një pyetje të më herë, një përgjigje të mhershme, prandaj nuk do zgjerohem më shumë. Mm -hmm. Po, kalojmë tani tek pyetja e Aimit, thotë më intereson të di a lejohet të hahet mishi i cili blehet në supermarket. Është fjala në shtetet perëndimore, nuk është supermarket mysliman, por italian. Mundsish përgjigjen sa më shpejt. Tjetër motor. Po. Në lidhje me ngrënjen e ushqimeve ose apo mishrave, të cilat janë perëndim posaçërisht për ata muslimantë që banojnë atje. Diskutimi në këtë çështje qëndron në dy në dy aspekte. Aspekti i parë është se a na lejohet neve parimisht të thotë ngrënia e mishit të i qili prehet nga jo muslimanet në, në përendim. Ajo që farë djetë qartë nga citatët e Allahu të madrishëm Kuranin famlartë, posa qështë në surën El Maide, ajeti i pasë, ku Allahu Gjellë Wa Alaa thëtë, aljoma u hillu lëkum ut tajibat, wa taamu lëdhina utu lëkitabë, hillu lëkum. Në këj ajetë, Allahu Gjellë Wa Alaa përthëtë, sot u alejova, Allahu Gjellë Wa Alaa përthëtë, sot u alejova juve ushqime që janë të, të pastra ë do thotë jotën dytë, po gjithashtu u lejohet juve ushqimi i tharve të librit ë në përgjithësi. Dhe komenti i këtij hadithi, ushqimi i tharve të librit, Abdullah ibn Abbas i thotë se këtu është përzëllim mishrat e tyre, do thotë mishrat që i thërrin ata. Edhe nga kjo konkluzë ë uh, uh, themi se mishit të cilin e prejnë pasuesit e librit që këtu hyn do të thotë kriteret pavarësisht ai ortodoks apo katolik dhe ushimit tësën e bëjnë e prejn apo e therrin ë uh, ë uh, yahudit që futet nevenalejo ta hajm um, dhe në kët nuk ka nuk ka të keqe dhe kjo vërtetohet edhe vetë nga praktika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siç është rasti kur i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të me një rast është thirrur në në një familje Çifute në Medinë dhe pejgamberi sa selam ka shkuar aty dhe ka ngrënë mish çengji në atë në atë familje. Edh që nuk kupton e ka hangër ushqimin e pasuesëve të librit. Dhe kjo është do thot aspekti i parë që neve na lejohet ushqimi i pasuesëve të librit. Mir po në kët nuk hyn ushqimi i ateistave dhe ushqimi i budistave dhe ushqimi domançe e prend do thot i dhujtarët në përgjithësi neve duhet t'i largohemi atyre atyre llojeve të të mishrave që i prend do thot e i, jo muslimanët që janë të thotë jo krishter dhe jo yahudi, pra budistët dhe idhuitarët apo ateistët në përgjithësi. Aspekti i dytë është se neve dimë për ndim metodologjia e thjerjes së shtazve bëhet me anë të pistoletës elektrike kryesisht në për në për ato vende ku therrët shtaza ata do thotë para se ta bëjn therrjen e, e i mshojnë me kët pistolet elektri elektrike ose me ndonjë formë tjetër që vjen deri te trullosja e, e shtazës që ajo e humb vdinë dhe pastaj më letë ata e therin shtazën duke mos, mos euh, manifestu asë një reagim nga ana e shtazës. Këtë ata e bëjnë për dy arsujë. Arsujë e parë se e, është më letë për ta edhe arsujë e dytë si që pretendojnë ata si kur se është më letë për shtazën. Se sa dhe thotë që ti bëhet theria e, në formë dhe thotë duke qenë ajo në vedie. Mirë po e sakta është që Përërdja duhet të bëhet duke qenë do të thotë shtaza me vëdiën e plot, për arsye se në ato momente kur bëhet do të thotë prerja e fytit të shtazës, ajo mund të ndejë mund të ndiejë dhimbje, mirë pa po ato dhimbje siç shkruajnë do të thotë shkencëtarët e në mjeksi posaçërisht ajo dhimbje për arsyes se ne vetë dimë se stacioni i të gjitha dhimbjeve që i ndin njeriu po edhe shtazën në përgjësi është truri dhe funksionimi i trurit në atë moment të thërrjes është vetëm disa sekonda dhe ato sekundat, 2 sekundat, apo 3 sekundat e para është momenti kur shtaza mund të këtë të ndinë në një dhimbje, pas kësaj ato reagimet që mund të i bëj shtaza nuk jënë dhe thëtë rezultat i dhimbjes, mirë për rezultat i muskujve që e, reagojnë dhe thëtë si rezultat i mos pasjes e, apo mos dhe përtimit të gjakut në, në për organet e tyre. Pra ndaj, të dobia e kësaj do thotë që shtaza të prehet duke qenë e vëdijshme është fakti se në ato momente kur Zamora ashtu duke funksionuar në formë normale arrin që ta sa më shumë do thotë ta ta nxirr gjakun nga trupi i shtazës që gjakun fakt nëse nëse konsumohet ashtu do thotë në brënjitë të, të shtazës nuk është i shëndetshëm edhe në vetë bard do thotë në atë moment që gjaku ballafaqohet me oksigjenin domon me një herë fillon do thotë të, të krijohen në në në adjacent krijohen do thotë bakterie të dëmshme për organizmin që nëse ato i ushqen ato e dë, dëmshme për të. Ndoshta ushjerum pak mirë por po, mm -hmm. po duhet ta sqaroj. Tash fakti se bëhet thërrja me an të pistoletës elektrike, themi muslimani nuk duhet ta bëj kët. Mirë po nëse i ofrohat shtaza e cila është prerrë në at form, do të thot, me pistolet elektrike, themi se ai ushim nuk është softhir. Me një fjalë, edhe pse shtaza kur është bëthërrja në ato momente e ka humbur vëdjen, ajo është ende është e gjallë. Po do thot nuk nuk nuk vdes ajo nuk nuk nuk mbytet me at pistoletë elektrike. Po ajo vetëm e humb vedien. Madje nëse shkon një kohë, ajo ka mundësi të kthehet vedia prap. Prandaj therrja që ndodh ato momente nuk konsiderohet softhir, dha lejohet ta ta ta hajm atë ushqim edhe pse më e drejtë është që në konsumimin ton që ta hajm do thot nga ushqimet që prehen do thot duke duke mos e përdorur pistoletën elektrike. Pra këto janë ato dy aspekte. Tash duke paspara sy është të dy aspektet themi se në përgjithësi ushqimet që janë të përhapura në për, në për botën posa në botën perëndimore, po sa që është në botën kristiane perëndimore, atë në parim për muslimanin duhet me qenë të lejume. Për arsye se janë ushqim të thotë i i tharve të librit. Por e, dhe kjo e bëjmë do thotë kët, këtë këtë konstantim duke paspara sy dispozitën e përgjithshme. Mirë, po nëse muslimani ka mundësi ta zavencoj e në një fjalë është në perëndim dhe din se ka shitore të veçanta dhe kjo ndodh edhe në Itali edhe në shumë vende të perëndimit që të ketë të thot shitore të veçanta të muslimanëve ku edhe thërrja e mishit bëhet në formën islame atëra nuk do ishte që të ishte e drejtë muslimanit shkojnë në në supermarkete të kristerëve apo dikujt tjetër që të marrë ushqet me mishrat e që shiten aty për arsyesë se në një form është një lloj dyshimi to ا ممر اش دوثات të të perdor ushqimin që e, e kanë do thotë apo është në dispozicion e, edhe në Evropë nga ana e muslimanëve dhe kjo edhe nëse nuk ka mundësi të bëhet në qytetin ku jeton ai, atëherë tash është koha e internetit dhe ka mundësi me anë të komunikimeve me me me ato firma që bëjnë do thotë furnizimet e mishrave halal, që të të përfitojë do thotë nga këto format e lehta të komunikimit dhe të siguroj vetes dhe familjes së tij ushqime që janë do thotë të lejuara. Zote edhe më smiri. Tani Ta është koha e pauzes të ndruar miqë, që ndroni me ne, këthejme pas pak. Ku stonderuar u rikthyem në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje ndërsa pyetja e radhës ka të bëjë me namazin e eklipsit, e dhe tje përgjyjë, hoqin, Hoq, një për të cilës pyetja do të jap përgjigje hoy ndërruar. Ojë, ne përgjigjemi këtë pyetje. Ë namazi i eklipsit e, që në gjuhën arabe quhet Salatul Kusuf apo Salatul Khusuf vargëj të thot për për çfarë është për qëllim, themi se si është namazi i cili falet zakonishëm kohën kur z, eh, bëhet të thot zënja e diellit apo zënja e hanës neve e dim do thot zënja e diellit është si rezultat kur e eh, e eh, do thot diell kur hana do thot vjen në atë pozicion pozicion të të të njëjtë me diellin do thot karshi tokës dhe kështu që i bën hije eh, tokës dhe kështu eh, aj, ajo hapësirë e tokës në cilën do, do do duhet të deperton rrezet e diellit i pengon dhe thot hana dhe nuk arrin dhe thot bëhet me një fjal dhe thot ter ajo hapsir si kur, si kur se ti jetë nat kur se te këzënja e, e hënës dhe thot ndodh kur e, djeli janë zën dhe thot hënës dhe thot djelin e e dhe hana do thot në fakt shëndrit reflekton do thot dritën që e merr do thot nga dielli dhe reflekton atë dritë e reflekton në tok mirë po kur bën zënja kur toka ja zën do thot diellin hanës atë hana në vetvete nuk reflekton dhe nuk arrin që ta që ta ta bard do thot ta reflektojë atë dritë do thot në tok dhe kështu që e, bëhet edhe toka edhe më terr gjatë natës si rezultati i, i zënjes së së hanes. Dhe këto jo do thot ato dy fenomene nga aspekti do thot shkencor si mm -hmm. si vërtetohet. Në këto raste, ë preferohet për besimtarin që kur të vijë momenti i zënjes së hanes apo zënjes së diellit që besimtari të drejtohet në faljen e namazit të ndaj Allahot të madrishëm, që quat namazi i eklipsit. Dhe është njën nga namazit që konsiderohet pe i sëneteve të forta, sënë në muëkët dhe për t'i falur, dhe e ka praktiku pe i gameri sallallahu aleyhu sallem, është një namaz që falet pa ezan, është një namaz që falet pa i kamet, Uh, gjithashtu është një nga namazet që është specifik uh, për mufal do thotë në xhami me xhamat, por edhe nëse nuk falet me xhamat uh, për disa rrethana, nëse e falim në shtëpi nuk ka gjithë të këqe. Pra nuk është sikur namazi xhumas që duhet gjithsesi të falet vetëm me xhamat, edhe nëse e falim vet vet nuk nuk ka gjithë të këqe. ë uh, ë uh, dhe forma e faljes së këtij namazi e kemi dy forma njëra formë që është e njohur tek dijetarët e mehdhebit hanefi dhe është kjo forma që falet sikurse çdo namaz nafile do të thotë dy recate falen dhe leximi në të bëhet nëse është namazi i i ditës bëhet pa z për arsuje se është nga namazet e ditës, si pas djetarëve të medhepit hanefi, dhe nëse është na nga namazet e natës, atëre falet dhe thotë me zë. Por e falja është një cikur se që falen dyreqat e synet, me filon dhe thotë me tekbirin, filestar, subhaneken, elhamin, surën, rukuja, e kështu me radë, përveç se falet me gjematë. Dhe kjo është do të thot një formë që e kanë zgjedhë dijetarët e mëdhëhepit Hanefi, dhe është një formë tjetër që e përzgjedin dijetarët e mëdhëpeve të tjera, tre mëdhëpeve të tjera, që janë do të thot Hanefi, Maliki dhe Hambeli, që kanë një metodë që vërtetohet nga praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që si vërtetohet në hadithe të cilat i përcjell Imam Muslimi në Imam Muslimi në koleksionin e tij, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është lidh në namaz Maspari ka ledzu, do thot, meza, pavarësisht në drejk apo në kindi, apo edhe në ksham, e kam fjallën gjatë natës, dhe ka ledzu në form të gjatë, do thot, maspari ka ledzu Elhamin, pasta i ka ledzu një surë të gjatë, sa që për shkru si i, i hadithit, thot, si kur se ta ledzën të surën El Beqara. Surja El Beqara prafërsisht i ka është dy gjuza e gjysë, prafërsisht, do thot, më rrinë deri në 50 faqe aç i ka do thot ka lexu at xhat do maan sikurse me lexu 50 faqe nga Kurani dhe pasi qe e ka lexu kët pjesë nga Kurani ka shku në ruku dhe në ruku ka ka ndajtur shumë xhat do thot jo sikurse qe rrihet në në raste të tjera po ka ndajtur shumë xhat kur është ngritur nga rukuja nuk ka shku në në sejdë por e ka fa, prap e ka fillu elhamin dhe ka kënduar në sure të tjera Njët, si kur uh, më parë, mirë po surja ka qenë pak ma e shkurt. Dhe pasi që ka përfundu uh, surën, pas taj e ka bëha edhe njëherë rukun, njëjtë dhe thëtë, në formën, uh, si kur formën e më hershme, mirë po pak më shkurt, pas taj kur është ngritur nga rukuja, ka shku në sejgde, ka ndajtur gjatë, ka shku në, në sejgden e dytë, prapë ka ndajtur gjatë, dhe është ngritur nga, nga sejgda, prapë dhe ka fillu rukun uh, rekatin e dytë e dhe edhe në rekatin e dytë ka vepruar njëjtë sikurse në rekatin e dytë do thotë ka lexuar dy herë me një fjalë një rekat e ka falt me dy ruku edhe në rekatin e dyti ka falt me dy ruku do thotë jo me një ruku siç është zakonshme dhe kjo formë faljes vërtetohet siç thash pak më herët në hadithe të cilat i transmeton Imam Muslimi në koleksionin e tij dhe këto dy forma janë të pranuara, me gjithse kjo forma e dy të është më e vërtetuar, vërtetuar nga hadithet e pejga meri sallallahu alesem dhe do të ishte më e drejt të veprohë, do të thot me dy ruku dhe me dy sejtë dhe si kurse që bëhet gjatë namazëve të ndryshme. Zotë e dhe më sminë. Nështur në lëmën i e thotë qëfar mund të më këshilloni në lidhe me edukimin e familjes në djali gjash djeqarë, pasi që shpesh vishit me fustane femërosh dhe bën gjeste femërore jam shumë e pikëlluar e frikohem edhe më të keqes. Do të kemi parasysh se fëmia është po, 6 vjeçare. 6 vjeçare. ë Kjo pyetje ndoshta ka më shumë të bëjë me me me konsultë që ajo detyrimisht do të duhej ta bënte me psikolog. ë mm -hmm. Pra arsyesa është një fenomen që mund të ndodhë, pra nuk është për mua personalisht nuk është rasti i parë që dëgjoj se mund t'i ndodhtë do thotë ndonjë fëmijë kështu që të jetë i dhonun pas të jetë mashkull dhe të jetë i dhonun pas veshjeve të femrave apo të vajzave në përgjithësi rajonat mund të jenë të ndryshme mirë po pasi që mosha e këtij djalë është shumë e shume vogël nuk nuk mund të themi se është mund të jetë diçka shumë serioze, për faktin se nuk e nuk e kam shumë qartë, mund të jetë edhe si rezultat i ndonjë xhelozie, mund të ketë ai motor për shembull më të vogël e kështu me radhë dhe kjo ta ti shkaktoi atij që të që që të vishet apo mund të jetë edhe kurioziteti i tij do thotë që të provoj diçka tre e kështu me radhë. Prandaj fillimisht them se nuk do të duhet ishte të thotë një rrethon që do t'u do të duhet ju mërziste as shumë për arsyesë se është mosha e vogël, edhe un do t'i kisha këshilluar do thot kësaj nanë që të kon konsultohet me ndonjë psikolog dhe të shikoj do thot cila është forma më e mirë që që të ndikoj te ky djalë që ta lejë do thot këtë këto veprime jo normale për për të. Zoti i dimë mësimin. Po, Ibrahim i thot padyshim pse çdo gjë është në Kur'an, çka është në Kur'an pra është mësim dhe e lejuar. Pyetja ime është rreth laicitetit tat në Kur'an përmendet rasti i pejgamberit Samuelit dhe një udhëheqësi tjetri të cilët i kishin punën të ndara, feja veç, shteti veç. A mundet që laiciteti bashkëqort ta lidhim me këtë ngjarë në Kur'an, sepse Samueli ishte pejgamber derisa Taluti ishte mbret, apullheqës u shtarak dhe për këtë nuk kishin do një problem. Samuili Hojgj, Taluti, president me terminologjinë bashkohore. Kjo qasje si i bëhet kësa nxarjen nga ana këti shikusi nuk është nëmonë qasje e drejt, me gjithse është nëmonë brenda formës e si e ka kuptu nxarjen e cila për cilët në kohën e, e, do të thot, benu Israelve pas, pas musajt a.s. Si dhe qohët pa u futë në vetë shambullin të sëllën e s'jellë ky, themi se në islam, do të thot, apo të jemë pak më i drejt për drejt, në shtetin islam nuk është ligjë, dhe nuk është kusht që udhëhesi i shteti duhet me qenë hoqë. Dhe, dhe kjo, këtë duhet të akimë, asë nuk është kusht që duhet me qenë djetarë, në fjalë do thotë dijetar i dijeve islame, nuk është kusht kjo. Ajo çfarë është kusht do thotë për meqen do thotë një në njëri udhhes i shtetit, është do thotë një në njëri që ka aftësi do thotë të udhëheqjes. ë dhe kuptohet në atë çfarë është e domosdoshme është që ky person, i cili mund të jetë ndoshta po them kushtimisht në ndonjë, ndonjë i ndonjë profesioni tjerë, mund të jetë ushtarak, mund të jetë profesion mjek apo diçka tjetër, pavarësisht s'aj, po tipmba do thotë ligjeve islame dhe do thot mësimit apo dispozitave islame në udhëheqin e shtetit. T'jm pak më më më, më konkret, do thot për shikuesit, për shembull në çështjen e kamatas, ti jet nga ata që e ndalojnë kamatën për arsyesë se Allahu xhela uala e ka ndaluar atë. Nëse bhet fjal për çështjen e prostitucionit dhe gjërave do thot Të, të i kalimeve të natyres, do të të, të kësaj natyre, duhet të përmbohat ligjeve islame ashtu si që janë parapare, e kështu më rratë. Pra, e domozdashme, në një shtetë islam është që të punohat si pas ligjit të Allahot, e jo që u dheheqë që të jetë, do të hoqë, apo të jetë djetar i fes, e kështu më rratë. Pra ndaj, duke pasur parasysh këtë dhe nevedim në historinë islame,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 Edhe në historinë islamet dhe thotë pas dhejkësë Muhammedi sallallahu a.sallam, që dikusht dhe thotë tjetë udhës i shtetit, që mos tjetë hoqë, por në qështjet zbatimit të fez dhe thotë tjetë të thot, referens një hoqë që është i njohër dhe thotë në, në atërreth, zote i demë smidit. Tani është të ralla e pyti se drenit hoqë dhe thotë është e obliguar thirja i kametit për femra. Në lidje me i kametin e femërat, dhe thëtë thyrja i kametit për femërat, themi se duhet të kemë për asyush se e zani edhe i kameti është spesifik e burrav. Me një fjalë, e zani është qëllim mi informu muslimanet që për hyrën e kohën, kohës dhe për prezentimin në gjami për faljen e namazit me gjemat. Dhe kjo është spesifik e burrav. Mirë po nëse në atë rreth prezentojnë edhe femërat, nuk ka gjithëkëse po ata nuk e kanë obligativ do thot kët përgjigje do të thë ti përgjigjen që sa ftese pastaj gjithashtu i kameti është do thot informem apo para laimrim i atyre muslimanëve që janë prezant xhami që të para përgatiten në futjen e namazit farz dhe kjo gjithashtu është specifik e burrave dhe këto dy janë specifik të, të të namazit të burrave mir po Nëse muslimania e aplikon, dhe thot, i kametin, ma konkret, dhe thot, gjatë faljes namazit, posa qiri nëse është gjama, namazi me gjemat vetëm përgra, atër nuk ka gjithkeqe dhe në këtë nuk ka ndonjë, ndonjë te i kalim. Pra, edhe nëse e aplikojmë, nuk ka gjithkeqe, por edhe nëse lihet, nuk ka bëndonjë te i kalim. Zote edhe musmiri. Pyjtë tjetër në vijen nga Muhammedi, thot, selamu alaikum, hojën dëruar, së pare i falendromë Allahut, që më mundsoi të pres, të më lindti një vajzë, pasi që vajza e parë më vdiç pesë muajsh në bark të nënës prap pa lindur. Elhamdullilah që te Allahu te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Pyetja ime është uh, kam lexuar shumë për rregullat e fëmijës, për vajzën, pra, në katrast vajzën e posa lindur. Të gjitha i kam të qarta mirë për po qetthia e flokëve. Disa thonë se fëmia themër nuk i rruhet koka, disa thonë se duhet i ruhet edhe femrës dhe të jepet sa dhe ka aqë sa pëshojnë flokët. Cile është këshilla juaj dhe a duhet pak të shkurtohen ose të ruhen me brisk, por ka frikë, mos se dëmtojmë diçka kokën e femijes me brisk pasi që kokën e ka të butë. Po. E, e saktë është ajo që farë ka dëgjuar se në faktë fukahat kanë trajtime se valë në, në pra rruaja e kokës është thohet sunet, nuk është diçka mm -hmm. obligative. Mirë po ka mos pajtim se a futën këtë a është specifike kjo vetëm për për fëmijët meshkuj apo në këtë futën edhe fëmijët femra. Dhe është temë diskutimi e, e, për faktin se e, e, në disa hadithe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend gulam, do të thotë menjëfjal e ka përmend djalosh në kuptimin e e fëmis. Mm -hmm dhe kanë thonë se kjo është specifik të thot për për meshkujt. Ba de këtë e përzgjedhin dietartë me dhëpjet hanë hanbeli se femrat nuk i rruhan flokët për shkak të këtij hadithi, por gjithashtu edhe ata janë nisur nga fakti se çështja e, e, e flokëve dhe femra, ozhmuan ka të bëjë do thot me zbukurimin e saj, edhe kjo formë do thot e largimit të flokëve nën kupton edhe edhe e, një lloj përgjassimi apo një lloj largimit nga natyrshmëria e femrës e, për shkak se asaj nuk i nuk i heqen flokët dhe nuk i rruhan. Mir po është sakta Edhe duke u nisur edhe nga nga e, faktet e, për arsyesë kemi shumë hadithe tjera që janë do thotë të, të përgjithshme dhe ajo përzgjedja dietarëve të tjerë hanefit e, e Malikit edhe e Shafit është se kjo në këtë çështje janë të njëjtë të gjithë, edhe femrat edhe meshkujt, dhe kjo gjithashtu na shtin të thotë më qen edhe më e drejtë fakti se ashtu si çvërtetohet nga aspekti mjekësor, nëse bëhet rurja e flokëve pavarësisht pa të femras apo të mashkullit në atmosferë ndikon që ai ajo ato qimet e flokëve të forcohen më mirë dhe të dalin fëmis foshnjës do thotë më të forta sesa që i ka ai apo ajo në atëherë kur lindë. Prandaj e saktë është që ta aplikojmë do thotë kët në formë të, të barabartë edhe tek meshkujt edhe tek femrat. Zoti i dimë më së miri. Hoje falënderojmë që ishit me ne dhe shikojmë si tan për të shuar shumë kurrë shtjet për të rëzuar shumë dilema. Edho një fanderoj përftesën. Mishë të ndëruar, me ka që pojapim fund e misionit e sotëm duke kërkuar për qigje, vazhdonit në shkruani në pyëtje e qësë e i vizë kësë pikom. Sëlam alikum. <tër>